Hét. Veronika. A hirtelen befejeződött vásár sokadalma szerte vitte a hírt a minden irányába, hogy a siklósi várparancsnoknak sikerült elfognia a tenkes kapitányát. Mély keserűség telepedett az apró házak zsúfedelei alá. Rettegve várták a holnapot az emberek, mert érezték, hogy az elmúlt hetek békességes időszakának csak hamar véget vett az ellenfelétől megszabadult császári ezredes. Báró Eberstein Egbert a kapitány szökése után percek alatt kiózanodott. Minden katonáját, aki tanúja volt az újabb csúfos rászedésnek, megeskedte, hogy hallgatni fog. A legszigorúbb titoktartás kötelezettségét rótta rájuk azzal a fenyegetéssel, hogy akinek eljár a szája, azt kivégezteti, hogy megtévesse a várban lévőket, azt a hazugságot eszelte ki, hogy az elfogott kapitányt még aznap éjjel eszékre szállítatta. Ezt terjesztette Kammerer főhadnaggyal és Pityik örmesterrel is, akik négy napig a kocsmárosnál lapultak, és úgy tértek vissza a várba, mintha eszékről jöttek volna meg. Ez időben a bárósokat tanácskozott Dudva úrral. Most már a kocsmárosnak is személyesen ellenségévé vált a leány Eke Máté. Ezért szánt az ezredes a kapitány kézrekerítésének tervében jelentős szerepet a kocsmárosnak. Megbízta, hogy keressen az aljanébből olyan embereket, akik hajlandók bebarangolni a tenkes minden zugát, hogy észrevétlenül felderítsék a kapitány rejtek helyét. Ezek közül a korhely zsiványok közül különösen egy, a részeges kampós járta szívósan az erdei utakat. Dudva fűt fát ígért ennek a becstelen alaknak, ha nyomra vezeti őt Veronikához. Azt már csak az ezredessel ketten tudták, hogy Veronika kerítésétől a tenkes kapitányának elfogását remélték. Abban bizakodtak hogy ez a vakmerő kuruc, aki a vásárban egy szép lány miatt kockára tette életét, a szerelemtől elvakultan ismét keletcébe fut. Sejtette Máté, hogy ilyesmiben törik a fejüket odafönt a várban. Az öreg siklósi bácsi is meghozta a falvakban kerengő híreket, amelyek szerint a tenkes kapitánya már az eszéki hóhér kezére jutott. Egyelőre újabb búvóhelyeket kerestek, Máté pedig éjszakánként más-más faluban jelent meg, hogy az emberek lássák, a kapitány él, és nincs semmi baja. Máté olyan szépen és oly boldogan élt, mint még soha azelőtt. A szerelem megszépítette a nap minden pillanatát. De ez a szerelem egyben újabb aggodalmakat is oltott a kapitányba. Tudta, hogy sem a helyek, sem a körülmények nem alkalmasak arra, hogy a lányjal sokáig együtt lehessen. Az ő feladata itt és ebben az időben az volt, hogy teljesítse Béri Balog Ádám parancsát, amit a vesztes csata a sebesült brigadéros személyesen adott neki. Máté, fiam, maradj itt! Egy perc nyugtott se hagyjál a labancnak, akiket sanyargat, azokat keresd, mint a te katonád lesz. Akire pedig ilyen parancsot bíztak, az nem őrizheti sokáig az asszony szoknyáját. Tudta ezt Máté, és már az első napokban nagyon komolyan beszélt Veronikával. Meg kell tanulnod a fegyver kezelését. Nem lehetek mindig melletted. Veronika kezében még sosem volt fegyver. Csak messziről rettegte ezeket a számára oly félelmetes, gyilkos eszközöket. Félek a fegyvertől! Nagyon félek! mondta Máténak. Pedig a fegyver jó barát! biztatta a kapitány. A következő napokban alkalmas helyet kerestek, ahol a lány kiképzését megkezdhette. Az egykori labancpisztolyokat kosárba tették, és a tenkes egy eldugott kis tisztásán megtartották az első célővézetet. A kapitány gondosan oktatgatta Veronikát. Miként kell a elhelyezni, a folytást rátömni, a golyót belenyomni a csőbe? Elmagyarázta és megmutatta, hogyan porozza fel a serpenyőt, és mikor üdbiztos szikrát a kova. Egy vastag törzsű fa oldalán jelölte meg a célt a kapitány. Először ő talált bele. Veronika kezében reszketett a pisztoly. Remegve emelte célzásra, és amikor elsütötte, úgy megijedt, hogy majdnem elejtette. Máté mosolyogva, nagy türelemmel nyugtatta a különös újoncot. Néhány nap múlva Veronika megszokta a dörrenést, a füstöt, és kiderült róla, hogy biztos kezű céllövő. Ezután újabb fegyvert vett elő a kapitány, a hajító Megtanította, miként keresse meg Veronika a tör súlypontját, és állandóan gyakoroltatta a pontos szélbadobást. Minden dobás után együtt futottak az elhajított fegyver után, fürgén, jókedvűen. Néhány nap múlva nem volt erre szükség. Siklósi bácsi kedves ajándékkal lepte meg őket, egy fekete pulikutyakölyökkel. Mivel a játékos kis jószág csukma pusztán látta meg a napvilágot, csukmának nevezték el. Ezután a kis puli fürgén a célig, és hozta a célt tévesztett földre hulló tört. Olyan értelmesnek látszott, mintha értené az emberi szót. Végül, amikor a tör is pontosan csapódott a célba, a gardforgatás alapelemeire kezdte tanítgatni Veronikát a kapitány. Nem volt ez olyan alapos vívóiskola, mint az olasz mestereké, de a legfontosabb vágásokat és hárításokat csak hamar megtanulta a lány. Ennél többet meg a közlabancok sem tudtak. Néha megmegpihentek az apró tisztás sejmes füvén, ahol ezernyi virág vonzotta a szorgalmasan döngicsélő méheket. Ilyenkor csukma őrködött. Ha valaki közeledett, figyelmeztető vakkantásokkal jelezte. A szívósan kutató, ravasz kampósnak azonban éles füle volt. Egy ilyen vakkantás árulta el, hogy kutya van a közelben. Ezután feltételezte, hogy akkor ember is lehet itt valahol. Fütyörészett a kutya után, de az is eltűnt. A gyanú fészket vert a leskelődő zsiványban. Akkor feltűnés nélkül tovább ballagott, de pontosan megjegyezte a helyet. Másnap még az éjszaka végének leple alatt visszatért. Kiválasztott egy fát, amelynek lombjai között jól elrejtőzhetett. Ott bújt meg naphosszat. A kapitány Veronikával és csukmával csak délután érkezett. A vívó leckéket gyakorolták. Kampos örömében táncolni szeretett volna, de még a szemerebbenésére is vigyázott, hogy el ne árulja magát. Mocsanás nélkül lapult alombok között, és leste minden mozdulatukat. Amikor elindultak vissza a rejtek helyük felé, nem merte követni őket, csak gondosan megjegyezte az irányt. Ezután leereszkedett a fáról, és ahogy a kuporgástól elgémberedett lábai engedték, rohanva vitte a hírt Dudva úrnak. Megvannak a madarak, kilestem őket! Veronika is? Ugrott fel örömében a kocsmáros. Mind a ketten, büszkélkedett Kampós. Ezután részletesen elmondta, hogy mit látott. Természetesen gondosan kiszínezte a saját szívosságát, éberségét és okosságát. Esteledett, de a kocsmáros nem volt rest. Kampósnak meghagyta, hogy a csárdakonyhájában várakozzék rá. Egyen, igyon, amit csak kíván, ő pedig fellohol a várba. Ezredes úr! Kezdte büszkén. Örömhírt mondok. Látták a Veronikát? Az ezredes élénk kíváncsisággal kérdezte. Merre? A sejem réten. Az egyik emberemnek sikerült. Megvannak? Kik vannak meg? Hát a Veronika és a tenkes kapitánya, magyarázkodott Dudva úr. Miért nem ezzel kezdte? ugrott fel az ezredes. De a kocsmáros csak saját szívfájdalma izgatta. Együtt voltak, még rágondolni is fájdalom. Nem sokáig, ez nagyszerű lelkendezett a báró. Most végre elfoghatjuk. Ezúttal Dudva urat átkülték a szomszéd szobába, és az ezredes hosszan tanácskozott Kammerer főhadnaggyal, hogy milyen kelepcét állítson a kapitánynak. Addig a kocsmáros fájdalmas szívvel várakozott. Amália bepillantott hozzá, hogy kifaggassa Veronikáról, de az ezredesnének úgy látszik nem volt érzéke a kocsmáros lelki gyötrelmeihez, mert elmélázva sóhajtott a síránkozás végén, Hia, ja, Dudva úr, a szerelem a legnagyobb csoda. De amikor őt szereti, fakad ki a kocsmáros. Ez viszont nem csoda, mélázott el ismét Amália. Később az ezredes maga elé parancsolta a kocsmárost, és a tervekből csak annyit árult el, hogy a nagy madárfogás egyik fontos részletéhez Dudva úrnak is hozzá kell járulnia. Aztán elmagyaráztatta Kammerer főhadnagynak, hogy merre van a Sejemrét, ahol a szerelmeseket látták. Mivel a császári katonai térképeken nem találták meg, a kocsmáros pontosan meghatározta, hogy merre vezet oda az út. Így aztán felfedezték a keresett területet, amelyet csak a nép nevez Sejemrétnek. Ezután Kammerer főhadnagy kampósról faggatta Dudva urat. Azt akarta tudni, lenne -e bátorsága ahhoz, hogy meglesvén a szerelmes párt, orvul lelője a bajkeverő kurucot. Nem, szólt most közbe az ezredes. Élve kell elfognunk. Miért? Kérdeztek Iváncsian Kammerer, de az ezredes csak annyit válaszolt rá, hogy így tartja fontosnak. Az igazi okot, karjának és parancsnoki pálcájának visszaszerzését nem árulhatta el a Labancs főhadnagynak. Remélte, hogy a hóhír kimvallató szelszámai és az ő saját ravassága visszajuttatja hozzá ezeket az életfontosságú dolgokat. A kocsmárosnak is nagy kő esett le a szívéről. Már attól tartott, ha kampósra bízzák az orgyilkosságot, Netán Veronikát találja egy széltévesztett golyó. Az ő lelkében, amióta megszüktették a lányt, még nagyobb lánggal lobogott a szerelem. Abban reménykedett, hogy Máté pusztulása után kezessé teheti Veronikát azzal, hogy a kurucokkal való cimborálás halálos ítéletétől megmenti. Ezen az éjszakán sem a várban, sem a kocsmában nem aludtak. Odafent tovább szövögették a törbecsalás terveit, és felkészítették a kiszemelt embereket a másnapi nagy bevetésre. Ide Dudva György szövegette szerelmes ábrányjait. Csak Kampós aludt, de neki volt is miért. Amire a kocsmáros visszatért a várból, erősen élt a ritka lehetőséggel, és Cudarul fölöntött a garatra. Másnap reggel a várból két csapat indult el. Az egyiket Kammerer főhadnagy vezette, voltak vagy húszon. A másikkal pityik őrmester lovagolt ki, de ezek az őrmesterről együtt csak öten voltak. Kammerer főhadnagy dragonyosai először Terehegynek kerültek. A főhadnagy maga elé a Terehegyi bírót. A hajlott hátul Matyi Jánost erősen faggatni kezdte két portyázó kuruc után, akiket állítólag ezen a környéken láttak, és akikre halál vár. A terehegyiek semmit sem tudtak a keresett kurucokról, de amikor a labancok elporoztak turony irányába, ők is lóra ültették a fürge Ózdi Lajost, hogy vigye meg a hírt a kapitánynak. Turonyban ugyanezt játszották el Kammerer főhadnagy vezetésével a labancok. Ezután Bissére ügettek, hogy a Bissai bírót is megvallassák. Természetesen a turonyiak és a Bisseiek is küldöttek titkos hírnököt a kapitányhoz. Déltájban már Máté is tudta, hogy két portyázó kurucot szeretnének pisztoly végre kapni Kammerer főhadnagy emberei. Egyedül kellett döntenie, hogy mit évő legyen. Jakabot néhány napra elengedte eszékre, mert a szegény legény szíve erősen kívánta, hogy a kótyavetyére kölcsönkért ruhát visszavigye a szépséges Vujicic Milicának. Lehetséges, hogy Máté és Veronika boldogsága láttán fakad fel jakabban a vágy, hogy ismét hallgassa néhány órára a bársonyos pillantású Milica tamburicájának hangját. Siklósi bácsi pedig napok óta a szexádi utat őrizte, mert ebben az időben várták a titkos futát a sebeiből felépült Béri Balog Ádám brigadérostól. Ózdi Lajos megmondta a titkos jelszót, amiről a kapitány felismerte, hogy valóban baráttól jött, majd beszámolt a furcsa vallatásról. A nap még nem ért el előre, amikor a turonyak hírnöke is megtalálta. Megnézem, miben járnak, döntött Máté. És ha téged is elfognak? riadozott Veronika. Visszajövök, biztatta a férfi. Várj meg a pincében! A kapitány lóra kapott. Végig gondolva a labancok útvonalát, úgy határozott, hogy a tenkes bissefelé felé eső lejtőjén az erdő pereméről figyeli a tájat. Erősen aggasztotta, hogy a keresett kurucok a brigadéros futárai lesznek, mert a legutóbbi galampostával titkos futárküldését jelezte béri balog Ádám. Meglátjuk! Töprenget Máté, miközben a lovát egy fához kötötte, és kihúzódott az erdő peremére, ahonnan az Ivánka szőlősnek nevezett részeken keresztül szemmel tarthatta a Bisse felé lejtő területeket. Azt már nem láthatta, hogy délidőre a csapat behúzódott egy jól elrejtett völgyecskébe. Ott leoldották két lónyergéről a várból magukkal hozott zsákokat. Két labanclovas azonnal vetkőzni kezdett, és a zsákokból kirázott kuruc öltözetbe bújt. A főhadnagyuk aprólékosan ellenőrizte, hogy az éjszaka nagy sebben lobbal varratott egyenruha valóban úgy álljon az újsütetű áll kurucokon, mintha valóban rákóczi katonái lennének. Még arra is volt gondja, hogy a kincstári nyergeket, amelyek helyett nem tudtak kuruc nyerget szerezni, úgy takarták le két hogy azokat valódi nyeregnek vélje első látásra mindenki. Néhány perc múlva a két áruháslabanc látszólag gyanútlanul kiporoszkált az útra. Alig néhány száz lépést haladtak, amikor kivágódott az útra a Kammerer főhadnagy csapata. Ügetésbe jöttek, majd a főhadnagy harsányan elkiáltotta magát, mintha most pillantotta volna meg a kurucokat, Utánuk Vágta! Halabancoknek éreztették lovaikat, és nagy zajcsapva dobogtak a két áruhás után. Azok hirtelen vágtába ugrattak, és vadul menekülni kezdtek. A lesen vigyázó Máté szemellé kaptam látóját. Az üveg közelbe hozta a két kurucot. Valóban azoknak látta őket, amint végig kísérte néhány méteren keresztül a menekülő lovasokat. Mögöttük felismerte Kammerer főhadnagyot a labancok élén. Pillanatok alatt gondolta végig a helyzetet. Ezeket a kurucokat majdnem húsz labanc űzi, hajtja. Kora reggel óta keresik szerte a vidéken. Lehet, hogy Béri Balog Ádám hírnökei, de az is lehet, hogy valamelyik másik szabadon portjázó brigád felderítői. Ahogy fogyott a távolság az üldözöttek és az üldözők között, vadlövöldözésbe kezdtek a labancok. Nem volt idő több gondolkodásra. A kapitány gyakorlott szeme felmérte a távolságot. Tudta, most még van néhány perc idő, amíg segíthet. Eloldott a lovát, és a két üldözött felé indult. Jól ismerte a vidéket, és tudta, hol kanyarodik közvetlenül az erdő szegélyhez az út. Nem messze ettől a helytől egy oldalvölgy szakadékos partjait rejtették a fák törzsei közdúsan növő cserjék. Az út kanyarulat felé irányította a lovát, miközben hangos pisztoly durrogástól zengett a hegyoldal. Máté elébe vágott kissi a két üldözöttnek. Amikor azokat az út kanyarulata néhány pillanatra eltakarta a labancok elől, hirtelen melléjük ugratott és integetve kiabálta. „Utánom, Gyorsan! utánom!” És néhány lépéssel elébük vágva mutatta, merre fordítsák lovukat az ő nyomába, amint hirtelen bekanyarodott a bokroktól, cserjéktől jól elfedett oldalvölgybe. A két álkurusz sem volt rest, nyomába ragadt máté A kapitány vágtatva vezette őket a völgy mélye felé, az útól majdnem 150 méterre. Eközben Kammerer főhadnagyék az erős vágta lendületével elszáguldottak a völgyecske bokrokkal fedett bejárata előtt. Máté visszafogta vágtató lovát, és a mögötte fújtató üldözöttek felé fordult. Azok is megállították lovukat. Egyszerre két pisztoly szekeződött a kapitányra. Add meg magad, kapitány! Csikorogta gúnyosan az egyik labanc. Egyetlen gyanús mozdulat és halálfia vagy! Tódította meg a fenyegetést a másik. Máté elengedte a gyeplőt és lassan felemelte a kezét. Látta, hogy gondosan felállított csapdába futott. Mi lesz most Veronikával? jutott eszébe, Miközben az egyik labanc mögéje kanyarodott, hogy elvegye pisztolyait a nyerek kápa két oldaláról. Ezt a pillanatot használta Máté. A pisztolyai felé nyúló labancot megragadta, és egyetlen rántással maga elélódította a nyerekbe. Még arra is volt egy ki ideje, hogy a labanclovának oldalába csapja csillagos sarkantyúját, amitől az akkorát szökelt, hogy majdnem elsodorta a másik katonát. Máté kezzel átölelte a pasként maga elé tartott ákurucot. Addigra már öklében volt a tőr. A labanc szívének irányítva kiáltotta Egy mozdulat, és átszórom a szíved! Máté másik kezével a labanc pisztolyát csavarta ki a megrémült legény ökléből. Ránsd le magaddal! Rásd le a lóról! Biztatta a párja a labancot, azt remélve, hogy ezáltal jó célponthoz jut. De a kapitány által szorongatott ember megmoczanni sem mert. A másik Labanc is észrevette, hogy Máté jobb kezében már ott csillog társapisztolya. Nem bánta, hogy hányan halnak meg, rájuk lőtt. Nem tudni, hogy az ilyesmi a pontos érzék, vagy az ellenfél ismerésének művészete, vagy talán a hadi szerencse dolga, de a lövést megelőző pillanatban Máté egy határozott térnyomással elfordította a lovát. Ekkor dörrent el a lövés, és Máténak nem kellett már fogját a más világra küldeni. Most már ő sem habozott. Lövésére a másik álkuruc is lebukott a nyerekből. Nem volt semmi kétsége arról, hogy a látszólagos üldözők a lövések zajára pillanatokon belül visszatérnek, és ha ott találják, tizenkilenc emberrel már nehezen veszi fel a harcot. Megfordított lovát, és a völgy mélye felé igyekezett. Meredek sziklák között keskeny ösvényen kapaszkodott fel alóval. Felismerte, ha nyomába jönnek a labancok, ők is csak egyesével férnek el ezen az ösvényen. Mire megkerülnék, egérutat nyert. Az ösvény tetején azonban meghúzódott. Nagyszerű kilátása nyílt a előtt elterülő völgyre, ráadásul a sziklák közt kitűnően fedezhette magát a labancok golyói elől. A főhadnagy által vezetett labancok még a lövések előtt megtorpantak. Hová tűnhettek, töprengett a főhadnagy. Majd meghallotta a két dörrenést. Már is fordította a lovát, és gyors ügetéssel közeledett a hangok irányába. A csapat követte. A kanyar előtt lelassította a lovát, a nyomokat vizsgálta. Ekkor vágtatott ki a két gazdátlan labanszó az oldal völgy bokrokkal fedett bejáratából. – Utánom! kiáltott a kamerer főhadnagy, és lovasai élén beugratott a völgybe. Máté jól látta, amint a két halott álkoruchhoz értek. Addigra megtöltötte a kilőtt pisztolyt, és három töltött fegyverrel várta, Vajon mire el magát a hangoskodó főhadnagy? A legjobb embereim voltak, dühöngött Kammerer. Itt lesz valahol a közelben, mondta ilyetten az egyik labanc. És hogy erről semmi kétsége ne legyen Kammerer főhadnagynak, a labanc ilyet szavátmáté is megtoldotta egy pisztolylövéssel. A felülről és kicsi távolról érkező lövés csak a fövegét érte a főhadnagynak, de ez éppen elegendő volt arra, hogy sürgősen megfordítsa a lovát. Az egyik vastag törzsű fa mögött nyerekből ugrott. Onnan vizsgálgatta a terepet. Eléggé jártas katona volt ahhoz, hogy belássa, ha a keskenyös próbálnak a kapitány nyomába tapadni, egyenként leszedheti őket. A többi helyen olyan meredekek voltak a sziklák, hogy azokat nem tudták megmászni. Megfordult a fejében, hogy itt hagyja néhány emberét, és a többiekkel nagy kerülővel ugyan, de a kapitány mögé jut. De ezt a tervet is elvetette, mert kénytelen volt belátni, hogy a sziklák mögött bármikor elosonhat az öldözött. Tehetetlenül harsogta. Add meg magad! Be vagy kerítve! Újabb lövés volt a válasz. Az egyik labanc, aki rosszul bújt meg, ordítva kapott a vállához. A harmadik lövés ott fütyült el a főhadnagy füle mellett. Kammerer főhadnagy belátta, hogy tehetetlen a kapitánnyal szemben. Tudta jól, hogy könnyen ismét csúfos vége lehet ennek a találkozásnak. Amikor elrendelte az óvatos visszavonulást az útra, csak abban reménykedett, hogy Pityik örmesternek sikerül végrehajtani a feladatát, és akkor Veronikával új remény nyílik a mindfélelmetesebbé váló kuruc elfogására. Az őrmester a déli órákig Dudva György kocsmájában tanyázott. Addigra Kampós is kialudt a részegségét, amelyhez a négy labanc is hozzásegítette, mert kifektették alóitató vájúhoz, és addig öntözték, amíg elszállt belőle a mámur. Ezután Pityik örmester fogta vallatóra. Módszeresen kérdezgette. Minden részletet százszor is elmondatott arról, hogy hol látta Veronikát, milyen irányban indultak el Mátéval, és mi van abban az irányban. Feltételezte, hogy a mondott irányban levő ófalúi pincesorban van a jelenlegi rejtek helyük. Erre az elképzelésre építette fel a saját kis tervét. A kocsmáros nagy izgalommal hallgatta az őrmester fontoskodó kérdezgetését, és a még nagyobb fontoskodással előadott tervét. Holtáig ehet ihat nálam ingyen, biztatta Pityiket, és még azt is hozzátoldott a ígéretéhez, hogy a kézpénzt ne sajnálja Veronika kerítésért. Amíg a főcsapattal megbeszélt időpontig várakoztak, Pityik őrmester és a labancok arról beszélgettek, hogy milyen jó lenne Veronikával együtt a kapitányt is kézre keríteni, akinek éve húsz arany, holtan tíz arany az ára. A kiózanított kampós, akinek a terv sikeres végrehajtásáig egyetlen italt sem adtak, szintén fölmérte, hogy tíz aranyért hány hektó finom bort kaphatna. Amikor az álkurocokat öldözők lövéseinek hangját meghozta a szél, Pityik Őrmesterlóra parancsolta labancait. Kampós vezetésével elindultak az ófalói pince sor felé. A várban azt remélték, hogy az üldözött kurucokról szóló hírek és az egész üldözési színjáték elcsaja Veronika mellől a kapitányt. Abban az ezredes egy percig sem kételkedett, hogy eke Máté az üldözöttek segítségére fog sietni, és nagyon bízott abban, hogy a kapitánynak ez a nemes tulajdonsága elősegíti az ő aljas tervének sikerét. Picik Örmesternek pedig csak azért adott négy labancot, mert úgy vélte, hogy a kapitány távollétében az öt labanc és kampós könnyedén lebírják a gyenge lányt. Ezen kívül a kis számú csapat feltűnés nélkül közelítheti meg a búvóhelyet, amelynek megtalálásában nagyon reménykedtek. A pisztolylövéseket, amelyek hangjára az Örmesterék Lóra ültek, Veronika is meghallotta. Máté még korábban azt tanácsolta, ha veszedelmet sejt, vagy valami okból veszedelmessé válik számára a helyzete, akkor hagyja el a pincét, vagy az ehhez hasonló zárt helyeket, ahol könnyebben meglephetik, mint a nyílt erdőben, ahol minden fa, minden bokor, minden szakadék újabb és újabb rejtek helyet kínál. Most, miután csukma is egyre nyugtalanabbá válva szimatolta a levegőt, a lány úgy gondolta, hogy a mátétól tanultak alapján nagyobb biztonságot nyújt neki az erdő. Nagy elszánással raktakosorába az eddig csak gyakorlásra használt pisztolyokat. Gondosan melléjük helyezte a lőporszarut és a golyószacskót. Óvatosan kilesett, majd kiosont a pincéből. A lakatot rácsapta és az erdő felé sietett. A kis csukma mindenütt a nyomában loholt. Egy kiemelkedő pontról csak hamar megpillantotta a pince felé csörtető lovasokat. Tudta, hogy bármiben járhatnak, csak jóban nem. A pince sornál leszálltak a lóról, és gondosan végigvizsgálták az ajtókat. Valamennyien kívülről lógott a lakat, vagy éppen hatalmas reteszekkel volt bezárva. Hajnalban könnyű eső permetezte végig ezt a hegyoldalt. Eltakarított minden régi nyomot. Az eddig rejtek helyet nyújtó pince előtt izgatottan tanácskozott az őrmester és Kampós. Kis női csizmák nyoma látszott a porban, amelyek mellé pityik őrmester saját ormódlan dragonyos csizmáit méregette. – Ez csak női csizma lehet! – fontoskodott. – Az orrahegye az erdő felé mutat! – térdelt anyom mellé Kampós. – Megkeressük! – kapaszkodtak lóra a labancok. A kis csizmák orra által mutatott irányba indultak tovább. Veronika látta, hogy az ő nyomába eredtek. Ilyetten kapta fel kosarát, és az erdősűrűje felé igyekezett. Az összehajló ágak arcába csaptak, megtépték ruháját, de ő csak szaladt, szaladt nyomában a kis csukmával. Észre sem vette, hogy az egyik áglobogó hajfonatából kitépte a szép piros szalagot, és az a földre hullott. Csukma is elszáguldott az ösvényen levő szalag mellett, de mintha ősi ösztene parancsolta volna, 20-25 méter után megtorpant, és visszarobogott a szalagért. Veronika fulladozva állt meg az emelkedő tetején. Egy kisebb tisztáson akart átvágni. Látta a visszafelé iparkodó kutyát, és ilyetten kiáltott utána. Csukma! Csukma! Attól tartott, hogy a kutya önkéntelenül is nyomra vezeti öldözőit. Sajnos ebben nem tévedett. Holan a nézzetek? Mit visz a szájában? Rikkantott a őrmester. Hiába szágoldott már csukma a füle mellett reddeső piros szalaggal Veronika után, felfedezték. Azok az ágak, amelyek Veronika futását gátolták, most a vágtató lovasokat kényszerítették lassú iramra. Az egyik labanc karabéját emelte a távolodó kutyára, de az őrmester rákiáltott. Nélőd le! Gyerünk a kutyanyomában! Csukma Veronikához ért, és két lábon állva nyújtotta a piros szalagot. A lány riadtan kapta el, és lihegve szaladt tovább. – Ott van! Utána! – kiáltotta boldogan az őrmester, amikor megpillantotta. Ezt már Veronika is hallotta. Egy hármas törzsű fa át a tisztás másik szélén. Beugrott a védelmet nyújtó törzsek mögé. Lihegve, elfulladva tette le kosarát, és kivette belőle a két pisztolyt. Remegő kézzel emelte a labancok felé a fegyvert. Félvesütötte rájuk. A pisztoly nagyot dörrent, és az őrmester meghökkenten rántotta vissza a lovát. Állj! Lóról! parancsolta. Fogd a lovakat, és vezest utánunk! Fordult kampóshoz, majd az embereinek osztotta ki a feladataikat. Ti ketten, itt maradtok a tisztás peremén, és a fák mögül lövöldöztök. Ti ketten, fordult a másik két labanchoz. Belem jöttök, és óvatosan mögéje kerülünk. Élve kell elfognunk, jutott eszébe a szerelmes kocsmáros ígérete. Amíg kampús alovakat tartotta, addig a labancok az őrmester parancsai szerint cselekedtek. Ketten a fák mögül lövöldöztek Veronika felé, hogy eltereljék figyelmét Pityikről. Az első lövések után Veronikában ádáz düh és elkeseredés lobbant. Most már nem csukta be a szemét, amikor célzott. A fatörzse mögül lövöldöző labancokat figyelte. Egyszer eszébe jutott Máté minden tanácsa, és úgy emelte célzásra a pisztolyt. Várta a kedvező pillanatot. Az egyik fa mögül óvatosan célozva kibújt a labanc. A lány nem tétovázott, lőtt. Mintha dühe, gyűlölete, elkeseredése segítette volna a golyót, a labanc holtan bukott ki a fa mögül. A másik lövöldöző látta, hogy kemény ellenfele támadt. Óvatosan lesett ki a fa mögül, hogy lőhessen. De Veronika ismét sem volt. Nem hiába pocsékolták a puskaport a gyakorlatozásnál. A lány mesterlövésznek bizonyult. A két labanc halála után kampós is megijedt. Milyen az erdőbe kerülve vezette a lovakat az őrmesterék után, attól tartva, hogy gyorsan szükségük lesz rájuk, ha ez az ördögi lövő lány őket veszi célba. Veronika hallotta a gajja kropogását és a csörtetést az erdő felől, de hallotta csukma is. A jószándékú kispuli ugatva, hörögve ugrott a fák közül kilépő őrmester felé. Az utolsó töltött pisztolyát tartotta a célra a lány. Csukma nekiugrott Pityknek, aki először pálcájával igyekezett elhárítani a dühös támadást. Veronika most kisé megzavarodott, félt, hogy a kutyáját találja el. Az őrmester látta, hogy a pálca nem segít helyzetén. Pisztoly sütött a kutyára de Csukma megérezhette, mit neki a labanc, és akkor átperdült, hogy a lövés jó két méterre tőle verte föl a földet. Ekkor lőtt Veronika, de úgy látszik, előbbi zavara miatt célt tévesztett. Csukma ismét nekiugrott pitiknek. Az őrmester egy pillanatra a hátulról támadó kutya felé próbált fordulni. Veronikának már nem volt töltött pisztolya, és arra, hogy most, amikor pillanatokon múlhat az élete, újra töltse a pisztolyokat, ideje sem volt. Elszántan lódult ki a fa mögül, és a kutyával küzdő örmester mellé ugrott. Megragadta a labanc kardját, és kirántotta. Elkeseredetten csapott az örmester felé, de az idejében félreugrott. Tajtékozva fordult a lány felé, de nyomban hátralépett. Észrevette, hogy amíg ő a kutyával és Veronikával bajlódott, Két kísérője és Kampós az egyik lóról hirtelen ledobták a nyerget, és kibontva a hatalmas pokrócot az öt támadó lány mögé kerültek. Pityik most már csak arra vigyázott, hogy állandó hátrálással kikerülje a kard csapásait. A másik három ember eközben Veronika mögé ért. A két labanc megragadta a lány kardot tartó kezét, Kampós pedig a fejére dobta a pokrócot. Meg vagy meg vagy, boszorkány, üvöltötte eltorzult örömmel az őrmester. Csukma! Csukma! Szaladj! Szaladj! Kiáltott Veronika a négy támadó kezében vergődve, akik kicsavarták kezéből a kardot, összekötözték csuklóját, lábát csizmálja bokájánál. A kutya felkapva Veronika szalagját, száguldott visszafelé az úton a pince irányában. Pityik őrmester azt se bánta volna ebben a pillanatban, ha a másik két labancsát is elveszti a küzdelemben. Diadalmasan parancsolt alóra embereit, miután a két halottatabokrok alá húzták azzal, hogy később kijönnek értük. Most a zsákmányt akarta mielőbb biztos helyre szállítani. A megkötözött Veronikát az őrmester maga elé fogta a nyerekbe. Kampost is felparancsolta az egyik halott lovára. Aztán irány a vár. ő még gyilkosan villogó szemmel megfenyegette a lányt. A legkisebb szökési kísérletre megöllek. Megértetted? De Veronika nem felelt. Ott az őrmester előtt a nyerekben. Előtte egy labanc, mögötte egy labanc, és sereghajtóként a gazember kampós. A kapitány jól látta, hogy a két áruhás óvatosan kihurcolják a völgyből, majd lovaikra kötözik őket. Aztán csak később tudta meg Máté, hogy Bissén, Turonyban, terehegen át mindenütt azt hirdette a főhadnagy, hogy elfogták és megölték a kurucokat. De az éles szemű Terehegyi bírónak mégis feltűnt, hogy pontosan ugyanannyian vannak a labancok a két kuruccal együtt, mint ahányan reggel labancként ott voltak. Egyelőre furcsálta a dolgot, csak később tudta meg, hogy mi volt a nyitja. Máté ekkor már a búvóhelyük felé száguldott. Éles füle az első pisztolylövéseket jól bemérte. Bár a hegy zugaiban, meredező szikány, viszhangot verő dörrenések, csalókák lehetnek, Máté erősen sejtette, hogy ezek a vészterhes hangok a búvóhelyük környékéről érkezhetnek. A jól ismert vacsapásokon, nyiladékokon át hajszolt a lovát a pince felé. Ott már Csukma várta a piros szalaggal. A lakat érintetlen volt, tehát Veronika nem lehet a pincében. A kutya izgatottan vakandgatott és szalaggal a szájában futva indult vissza a nyomokon. Vezess Csukma! Vezess! Kiáltotta a kapitány, és lóháton igyekezett a fáradhatatlan kutya után. Veronika elfogatásának színhelyén a nyomokból azonnal látta Máté, hogy mi történhetett. Vajon merre vitték a lányt? Keresd, Csukma! Keresd! Parancsolta izgatottan a kutyának. De az paranyszó nélkül is szimatolva söpörte végig a fűbe vesző nyomokat. Aztán arra, amerre a labancok sietve eltávoztak, neki íramodott. Máté lóháton követte a nyomra talált Csukmát. Csak nyerekből biztatta állandóan. Keresd csukma! Rajta! Rajta csukma! A kopasz hátperemén az erdő szegélyéről meglátta a Veronikát hurcoló csapatot. Ismerte az utat, tudta, hogy a Szentkút völgyén keresztül elébük vághat, ha a sziklaösvény megmászásától és az eddigi hajszától elfáradlva még addig bírja. Ekkor pillantotta meg a kopasz hátgerincén legelő nyájat. Eszébe ötlött, hogy mivel lassíthatná a labancok nagy igyekezetét. – Kerítsd meg, csukma! Kerítsd meg! – mutatott a távolba. A kutya, mintha értette volna. Hátra csapott fülekkel vágtázott a nyáj felé. A kapitány addig a Szentkóti úton igyekezett a labancok nyomába kerülni. A nyájat öregbodó felkapta a fejét a csaholva érkező kutya láttán. De akkor már csukma harsány ugatással, ezer éves puli öszönnel fordította a nyájat a völgy irányába, ahonnan az őrmester és kis csapata közeledett. Mintha az öregbodó kutyái összebeszéltek volna csukmával, ugyanezt tették. A vágtatva érkező piki körmester tolongó bírkanyáját látott maga előtt az úton. Kénytelen volt megfékezni lovát. Ugyanezt tették a többiek is. Az összetömörülő állatok között hiába próbálkoztak átjutni. Taposták a birkákat, de a pulik vagy csaholással szorították nyomukba a többit. Jól számított a kapitány. Ez a megtorpanás, ez az időveszteség elég volt ahhoz, hogy beérje őket. A leghátul lovagló kampós kiáltott fel először. Lódobogást hallok! Gyorsabban, üvöltötte az őrmester, de mint hiába. A birkák nem fogadtak szót neki. Az előltörtető megpróbált megpróbálta sebesebb járásra korbácsolni lovát, de a ló felbukott, és a labans nyekkenve hullott a birkákkal párnázott útra. Amikor visszafordult, eltorzult arca kordította. Jön a tenkes kapitánya! Meghallotta a szót Veronika. Más jelentett az ő számára, mint pityik őrmesternek. Már az úton észrevette, hogy az őt megkötöző labancok csak a csizmáját és nem a bukáját hurkolták meg. Most a lassanként meglazított csizmákat lerúgta. A lábai már szabadok voltak. És akkor jött a tenkes kapitánya, mint a szélvész, mint a haragvó istennyila. Feje fölött szinte üvöltött a magasan forgatott drótsudaró karikás. Kampós, a gyáva leugrot leugrott a lóról, és a közeli cserjesbe próbált menekülni. De magával vitte a nyerekkápán talált pisztolyt. Máté már ott volt. Veronika is leugrott a megriadt örmester elől, és összekötözött kézzel szaladt szerelme felé. A kapitány kirántotta a kardját, és a vágtatóló hátáról a földbe hajította. Az éles pengén egy pillanat alatt elnyítszantott a Veronika a csuklóját szorító kötelékeket. Máté kezében a karikás úgy járt, mintha a bosszú álló isten ostora lenne. A drótsugár először a leghátul lovagló labansz tarkóján csattant. Olyan pontosan érte az irgalmatlan ütés, hogy sóhajra sem volt ideje a bitangnak. Pityik őrmester és a lóról lebukott labansz nagy nehezen átvergődtek ez alatt a nyájon. Ha a pokol valamennyi ördöge lett volna a nyomukban, akkor sem vágtattak volna eszeveszett a biztonságot jelentő távoli vár felé. Máté leugrott a nyerekből. Veronika hozzászaladt. Most már az öreg bodó is értette, hogy miért bolondította meg az ismeretlen kis puli anyájat. Mosolyogva közeledett az egymást átölelve tartók felé. De akkor megzörrent a közelben egy bokor. A juhász csak egy pisztolycsövet látott a kapitány felé fordulni, már is repült kezéből a horgas végű juhászbot, és úgy elcsapta a pisztolyt, hogy a dörrenés után fent a levegőben fütyült a lövedék. Máté, mint a párduc, ugrott a cserjésbe. A gyáva orgyilkos látta, hogy nincs menekvés. Magasra tartott késsel támadt a kapitányra, de Máté célos ujjai ráfonódtak csuklójára. Ernyetten ejtette el a gyilkos szerszámot. A kés nyelével lefelé éppen egy ürge lyukba hullott. A fényes penge felfelé mered. Kampós folytogatni próbált a mátét, de az sem először birkózott életében. Hatalmas rúgással dobta át magán a gazembert, aki teljes súlyjal vágódott hanyatt a földön. Iszonyú ordítás hangzott. Aztán csönd lett. A kés az áruló gerince mellett pontosan a szívébe hatolt. Máté a halott labanszlovára ültette Veronikát, és megköszönve az öreg bodó életmentő segítségét, sietve indult a biztos barlang felé. Csak néhány pillanat múlva hallották a kis masszusogását. masszuszogását. Nyomukban iparkodott, és apró, tűhegyes fogai között egy nagy labanszpisztolyt hozott. Végre elnevették magukat a félelmetes órák után. Máté maga elétette a nyerekbe a kutyát, és nem sokára a barlang hűvös mélyén pihenték ki a veszedelmet.